A sarkutazó Már reggel szólt a szobalány. Kérem, egy úr volt itt, a szondja. Beszélni szeretne a nagyságos úrral. Miért nem kérdeztem meg, kicsoda mit akar? Dehogy nem kérdeztem meg, a szondja. Sarkutazó. És maga ezt csak így mondja, hogy egy eleven sarkutazó keresett engem? Mit mondott? Mikor jön vissza? Délután. Egy kis ártatlan hencegést érzek önmagam előtt. Mégis lehetek valaki. A kis hírnevecském elszivárog a világba, azt is tudják, lám-lám, hogy engem érdekelnek az ilyen tudományos dolgok, még értek is hozzájuk valamicskét. Minden esetre, ha egy ilyen sarkutazó feljön Pestre, hát először is engem látogat meg. De vajon a melyik lehet? Szegény Amundzen aligha, talán az a hogy híják, aki most volt a déli sarkon, vagy maga Píri, majd meglátjuk. Hát egyik se, hanem valami skafák. Skafák soma. Érdekes, nem emlékszem a nevére. Feketehajú, kövérkés, energikus fiatalember. Az ember nem nézné ki belőle. Mindig szőkéknek és szikároknak képzeltem a sarkutazókat. Lopva figyelem a mozdulatait, látom rajta lelki szemekkel a vastag fókabundát, Elképzelem fejeköré az északi fény, Aurora Borealis tündöklő glóriáját. Már délelőtt kerestem, mosolyog előzékenyen, és szembenéz a tekintet, mely annyi feldühödött jegesmedvével és rozmára nézett falkas szemet. Borzongás fut végig a hátamon. Kérem, bocsásson meg, nem voltam itthon. Foglaljon helyet. Mit parancsol? Erős pálinkát, vagy egy kis kétszer sültet. Fókazsír és pemikán sajnos attól tartok nincs a háznál. Nem voltam elkészülve. Biztatóan mosolygok, hogy beszéljen. Kérem, a szerkesztő urat bizonyára érdekelni fogja. Ó, hogy ne, nagyon érdekel, tessék csak beszélni. Hát milyen az a sark? Felragyog az arca, a lelkesedés pírja futát át edzett vonásain. Micsoda nagyszerű ember. Ó, kérem, az a legpompásabb dolog a világon. Úgy jár rajta az ember, mint a bársonyon. Nem érzi a súlyát. Persze arra céloz, hogy a sarkok környékén a gravitáció kisebb. Mégis, unszolom, olyan magas szélességi fog. De kérem, nagy híve, szó sincs róla, van alacsony is. És nem széles az, csak amekkora kell, és ha széles le lehet vágni belőle. Levágni? Hogy ne? Ha megengedi, mindjárt megmutatom. Itt van nálam. És Fürgén nyitja kifekete táskáját. Mi van itt? Hát a sarok. Micsoda? Magával hozta a sarkot? Hogy ne, kérem, itt van, tessék. A legremekebb kémámorcipő sarok. Most már tudom, kivel van dolgom. Sarkutazóval. Gumisark utazóval, mégpedig repülővel, mint ahogy rögtön kiderült.